Bosgarren unitatea. A, ah, nor naiz ni? Aitor, nor zarazu? Ea asmatzen duzun. Besoak jasota dituen azara. Ez, enaiz hori. Buruan kapela dara manazara. Ez, enaiz hori. Orduan, puxikak puzten ari den azara. Ez, enaiz hori. Bimototx dauzka nazara. Ez, enaiz hori. Ba, trompeta jotzen ari den azara, orduan. Ez, enaiz hori. Badakit. Eskuan lore sorta dauka nazara. Ez, en aiz hori. Ah, lurrean silipurdika dabillen nazara. Ez pa, hori ere en aiz. Ba, orduan garbi dago. Magi egiten ari den nazara. Bai, hori xe naiz. Kostazaizu, eh?